Det här är Radio Maranata som sänder en halvtimme framåt och vi ska lyssna till mig, Gertrud Johansson och du är välkommen att vara med. Guds frid! Ja, det har återigen blivit onsdag morgon och här sitter jag, Gertrud Johansson, och ska förmedla några tankar till er närradio-lyssnare. Dagarna går så fort och det finns så mycket man tänker på skulle vilja förmedla. Och Jag har tänkt på utvecklingen i, vårt, i vår värld, hur rasande fort det går mot en total upplösning, ogudaktighet och uppror mot Gud och vad han har förordnat och tänkt. Och Det är lite det jag skulle vilja prata om idag. Det är så tragiskt när man ser utvecklingen bland människor. Man ser hur dåligt människorna mår i den här utvecklingen. Och så då för att lösa det så försöker man gå ännu längre i denna utveckling och tror att det är det som är lösningen. Istället för att gå tillbaka till Guds ord och se vad Gud har tänkt och vad han vill för någonting. Det är lite det jag tänker nämna om idag. Jag tänker på det här med människorna. Hur man löser upp till exempel skillnaden mellan könen eller hur man löser upp det Gud har förordnat. Det står ju i första moseboken så här i första kapitlet 27 vers. Och Gud skapade människan till sin avbild. Till Guds avbild skapade han henne. Till man och kvinna skapade han dem. Det är otvetydigt, så gjorde Gud. Han skapade dem till man och kvinna. Och när en människa föds så vet man ju, om man kan snabbt konstatera vilket kön denna människa som blev född har. Det är ju ett otvetydigt faktum vad man har för utrustning. Det kan man ju snabbt kolla upp. Och... Det sägs ju idag att människor har hamnat i fel kropp. Det kan inte hända. Gud stoppar inte ner en människos själ i fel kropp. Det där är inbildningar som den onda andevärlden inbildar människor. Och det är så tragiskt att se denna, att man inte förstår det, att det är ju inte... Frågan om vad en människa känner eller inbillar sig som gäller. Utan det som gäller är faktum. Och så försöker man då förändra och man ger sig in på att operera och hålla på. Och det är ju så viktigt att man istället fattar att det här är onda makters spel med människorna. Onda makter vill ju fördärva allt vad Gud har förordnat och gjort. Och han har ju till avsikt att förstöra för människan. Nu ska jag läsa ett ord ur romarbrevet. Där ser man ju hur utvecklingen gick. Och jag ska läsa där i romarbrevet från artonde versen där i första kapitlet. Det står att Ty Guds vrede uppenbarar sig från himmelen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycker sanningen. Vad man kan känna om Gud är nämligen uppenbart bland dem. Gud har ju uppenbarat det för dem. Ty hans osynliga väsen, hans eviga makt och gudomshärlighet härlighet har ända ifrån världens skapelse varit synliga i det att de kan förstås genom hans verk, så är de då utan ursäkt. Ty än de hade lärt känna Gud, prisade och tackade de honom dock inte så som Gud, utan förföll till fåfängliga tankar, och så blev deras oförståndiga hjärtan förmörkade. När de berömde sig av att vara visa blev de dårar och bytte bort den oförgängliga gudens härlighet mot beläten som var avbilder av förgängliga människor, ja också av fåglar och fyrfota djur och krälande djur. Därför prisgav Gud dem i deras hjärtans begärelser åt orenhet, så att de med varandra skändade sina kroppar, de hade ju bytt bort Guds sanning mot lögn och tagit sig för att dyrka och tjäna det skapade framför skaparen, honom som är högt lovad i evighet. Amen. För den skull gav Gud dem till pris åt skamliga lustar. De deras kvinnor utbytte det naturliga umgänget mot ett onaturligt, Samalunda övergav också männen det naturliga umgänget med kvinnan och upptände sig lusta till varandra och bedrev styggelse man med man. Så fingor de på sig själva uppbära sin villas tillbörliga lön och eftersom de inte hade aktat det något värt att ta vara på sin kunskap om Gud gav Gud dem till pris åt ett ovärdigt sinnelag till att bedriva otillbörliga ting. Så har de blivit uppfyllda av allt slags orättfärdighet, ondska, girighet, elakhet. De är fulla av avund, mordlust, trätlyssnad, svek, vrångsinthet. De är örontasslare, förtalare, styggelse för Gud, våldsverkare, övermodiga, stortaliga, illfundiga olydiga mot sina föräldrar, oförståndiga, trolösa, utan kärlek till sina egna, utan barmhärtighet mot andra, och fasten de väl vet vad Gud har stadgat så som rätt, att nämligen de som handlar så förtjänar döden, är det dem inte nog att själva så göra. De ger också ett bifall åt andra som handlar lika så. Det vi har läst här ju är ju en förfärlig utveckling. Och det som jag tycker är förfärligt, det är när de kristna också börjar halka in på de här tankarna. Att man ska ha förståelse för de som då känner att de behöver byta kön. Man ska ha förståelse för de som har homosexuella böjelser. Men vi ser ju här att det var en följd av någon, en, en ond utveckling. Så blev det så här. Och det är ju så att vi kristna ska ju komma med lösningen. Vilket är att böja sig för Gud och hans ordningar, hans ord. Och be om befrielse. För jag tror att de här tingen... Det är onda makter som spelar sitt spel med människorna. Det är den onda andevärlden som blandar sig i och också bedrar människor till att eh, leva på det här sättet och tänka på det här sättet och få de här böjelserna, tankarna. Men det finns befrielse och rening hos Gud, hos Jesus. Han älskar oss. Och han vill rena oss ifrån all ogudaktighet. Och, och det är ju så viktigt att det här blir upprättat bland Guds folk. Och även familjelivet behöver bli upprättat på ett sant och riktigt sätt. Och det har kommit till mig så starkt att det är så viktigt med detta att ett familjeliv får fungera på ett rätt och riktigt sätt. Och det kan vi läsa om i Guds ord. Hur ett familjeliv ska fungera. Och varför är det så viktigt? Jo, för att jag tror att detta med att Gud skapade man och kvinna och förordnade familjen med man och kvinna och barn som föds det är för att han vill illustrera förhållandet mellan Gud och människan. Mellan Gud, mellan Jesus och församlingen. Jesus är ju, församlingen är ju bruden och Jesus är ju brudgummen. Och barnen som föds, det är ju de som kommer till liv i församlingen. På grund av ett levande samliv med Kristus, Jesus. Och att det blir en frukt. Utav detta liv och denna gemenskap med honom. Och därför är det så viktigt att familjen är denna förebild. Denna illustration till vad Gud har tänkt. Nu ska jag läsa några ord som kanske är väldigt impopulära, Men det må vara. Jag tror i alla fall på att det är som det, som det står i Guds ord. Det står så här i Efesebrevet 5. Vi kan läsa ifrån eh, 21 versen i Efesebrevet 5. Underordna er varandra i Kristi fruktan. Ni hustrur, underordna er era män så som ni underordnar er Herren. Till en man är sin hustrus huvud. Så som Kristus är församlingens huvud. Han som också är denna sin kropps kroppsfrälsare. Här ser vi ju redan i denna vers precis vad jag sa. Kristus är församlingens huvud. Och en man är sin hustrus huvud. Alltså är det så viktigt att mannens och kvinnans förhållanden illustrerar det här. Därför att då finns det någonting man kan se som visar. Hur Gud har tänkt. Och det här är nästan borta överallt. Därför att finns det någon hustru som underordnar sig sin man idag? Är det någon hustru ens i de kristna sammanhangen som bryr sig om de här orden? Vi fortsätter i 24 versen. Ja, så som församlingen underordnar sig Kristus så ska också hustruna i allt underordna sig sina män. Ja, vad innebär det? Innebär det att mannen får göra hur han vill emot sin hustru? Nej, vi fortsätter läsa. Ni män älskar era hustru så som Kristus har älskat församlingen och utgivit sig själv för henne till att helga henne genom att rena henne medelst vattnets bad i kraft av ordet. Till så vill han själv ställa fram församlingen inför sig i härlighet utan fläck och skrynka och annat eh, sådant. Fast mer skulle hon vara helig och ostrafflig. På samma sätt som Jesus då. På samma sätt är männen pliktiga att älska sina hustru. Då dessa ju är deras egna kroppar. Den som älskar sin hustru, han älskar sig själv. Ingen har någonsin hatat sitt eget kött istället när och om man det så som Kristus gör med församlingen. Eftersom vi är av hans kropp, för den skull, skall en man överge sin fader och sin moder och hålla sig <kör> till sin hustru och det skola vardag ett kött. Den hemlighet som ligger här i är stor, jag säger detta med tanke på Kristus och församlingen. Dock gäller också om er att var och en ska älska sin hustru så som sig själv. Men hustrun och sin sida ska visa sin man värdnad. Ja, finns det sådana äktenskap idag? Det har ju blivit så med denna feminism och denna kvinnans frigörelse att det har gått alldeles för långt. Och många, många äktenskap där ser det ut så att det faktiskt är kvinnan som råder, kvinnan som dominerar. Och då blir mannen förberövad sin uppgift, så som man. Och i och med det så kan det uppstå frustration och då kan det verkligen bli frågan om misshandel och ja, skiv och bråk. och och allt möjligt i familjerna. Och vi måste studera Guds ord. Vad säger Guds ord om de här sakerna? Är de här tingen eh, omoderna? Är det tankar som vi inte ska bry oss om? Jag tror att allt Guds ord ska vi verkligen bry oss om. Och jag tror att det är svårt idag för unga människor att hitta rätt. Därför att man har inte de här illustrationerna, förebilderna, familjerna som fungerar som de ska. Inte ens i de kristna sammanhangen. Du och jag som är kristen måste verkligen ta till oss allt Guds ord. Även sånt som i, i våra moderna ögon tycks omodernt och otidsenligt. Det här är inte skrivet för någon särskild tid utan det är skrivet för gällande för alltid och Gud har en som sagt en plan och en tanke med församlingens eh, illustration i det här med familjen familjelivet. Vi ska titta också i Kolosserbrevet står det väl samma sak ungefär eh, från tredje kapitlet och 7 Versen och allt ja vi kan börja sextonde versen. Låt krist i ord rikligen bo ibland er bo ibland er alltså guds ord ska bo ibland oss undervisa och förmana varandra i all vishet med salmer och lovsånger och handliga visor och sjung med tacksägelse till guds ära i era hjärtan. <coughs> Och allt vad ni företar er i ord eller gärning gör det alltid Herren Jesus namn och tacka Gudfaden genom honom. Ni hustrur, underordna er era män så som tillbörligt är i Herren. Alltså det är tillbörligt. Vi bör göra det i Herren. Och ni män älska era hustrur och var inte bitra mot dem. Och, och ni barn. Var era föräldrar lydiga i allt, till detta är välbehagligt i Herren. Så ska man undervisa barnen. Det handlar om att lyda Gud när man lyder sina föräldrar. Det måste barnen få veta. Och de måste se då förebilder i sina föräldrar. De måste se hur hustrun underordnar sig mannen. Mannen ska ha ansvaret i familjen. Han har också beskyddaruppgiften i familjen. Och i och med det att kvinnan har en annan eh, utrustning, en annan roll, ett annat sätt så är hon trygg om hon har en man där hon kan underordna sig och lyda och eh, eh, vara trygg i att han beskyddar. För eh, när det gäller avgörande frågor och så då måste mannen ha sista ordet för han har ansvaret. Och får detta fungera med Guds nåd i de kristna familjerna så kan det bli en underbar illustration till vad Gud vill. Och när barnen ser det här så ser de också att det är gott att vara lydiga Guds ord som uppmanar dem att lyda sina föräldrar. Och vad helst ni gör står det i 23 versen, gör det av hjärtat så som tjänar den i Herren och inte människor. Så står det ju. Ni vet ju att ni till vedergällning ska av Herren få er arvedel. Den Herre ni tjänar är Kristus. Tänk vad nåderik det är att ha en Kristus, en, en Gud som vi kan uh, lyda och underordna oss. För är det så att vi lyder de här orden, då får vi Guds välsignelse i våra hem och i våra familjer. Och då blir det väl välsignat på alla sätt också att barnen kan se detta som, som sin, sin förebild som jag sa. I första Petri brev, tredje kapitlet, står det så här. I sjunde versen, samma lunda. Först kan vi läsa förresten, i sjätte versen, så var Sara... Lydig mot Abraham och kallade honom Herre och hennes barn har ni blivit någon, om ni gör vad gott är och inte låter er förskräckas av något. Sammalunda ska ni också ni män på förståndigt sätt leva tillsammans med era hustrur då ju hustrun är det svagare kärlet och eftersom det är era medarvingar till livets nåd ska ni bevisa dem all ära. På det att era böner inte må bli förhindrade. Lyssna här. Om mannen då för, för, på, på ett oförståndigt sätt lever tillsammans med sin hustru, då blir hans böner förhindrade. Nej, han har inte rätt att göra hur som helst mot sin hustru. Han måste tänka på att bevisa henne ära och, och ta hand om och för, på förståndigt sätt leva med henne. Han måste ta hänsyn till hennes svaga ja, svagare, ja, vad ska man kalla det? Hennes sätt att vara som kvinna. Det måste han göra. I första Petribrevs femte kapitel och från första versen så läser vi så här. Till de äldste bland er ställer jag nu denna förmaning, jag som själv är en av de äldste och en som vittnar om lidanden och som jämväll har del i den härlighet som kommer att uppenbaras. <kör> var herdar för Guds jord som ni har i er vård, var det inte av tvång utan av fri vilja, inte för skull utan med villigt hjärta. Uppträd inte så som herrar över era församlingar, utan bli föredömen för jorden. Då ska ni, när överherden uppenbaras, und få härlighetens oförvisnliga segerkrans så ska ni också ni yngre och er sida underordna er de äldre. I kläder alla i umgängelsen med varandra ödmjukheten så som en direkt. Ty Gud står emot de högmodiga men de ödmjuka giver han nåd ödmjuka er alltså under Guds mäktiga hand för att han må upphöja er i sin tid och kasta alla era bekymmer på honom för han har omsorg om er var nyktra och vaka er vedersakare, djävulen, går omkring så som ett rytande lejon och söker vem han må uppsluka. Stå honom emot fasta i tron och vet att samma lidande vederfaras era bröder här i världen. Men all Gud som har kallat er till sin eviga härlighet i Kristus, sen ni en liten tid har lidit, han ska fullkomna stödja, styrka och stadfästa er. Honom tillhör väldigt i evigheternas evigheter. Amen. Det här ordet läste jag därför det visar att vi på alla sätt ska vara ödmjuka i umgängelsen med varandra. Allt det här som jag har sagt, det handlar också om att ändå uppträda ödmjukt. Men som mannen har inte rätt att eh, domdera hur som helst och stolt och, och, och på något sätt... Eh, övermodigt på det viset Nej han ska råda Han ska leda Han ska vara huvud Men han ska vara det ödmjukt Och med tanke att han ansvarar Inför Gud För det som görs Nu ska jag läsa ytterligare ett brev Och det är från Titus Vi ska se om jag hittar det här Titus Andra kapitel och här är ett allmänt råd, ett allmänt ord som var och en kan ta till sig i eh, den som är kristen. I Titus brevs andra kapitlet, det är förmaningar till äldre och yngre medlemmar av församlingen, män och kvinnor och särskilt till tjänarna. Vi fortsätter att läsa där från första versen. Du åter må tala vad som är den sunda läran värdigt. Förmana de äldre männen att vara nyktra, att skicka sig värdigt och tuktigt, att vara sunda i tro, i kärlek, i ståndaktighet. Förmana likaledes de äldre kvinnorna att skicka sig så som det behövs heliga kvinnor. Att inte gå omkring med förtal, inte vara trälar under begäret efter vin, utan lära andra vad gott är för att fostra dem till tuktighet. Förmana de yngre kvinnorna att älska sina män och sina barn, att föra en tuktig och ren vandel, att vara goda husmödrar och att underordna sig sina män så att Guds ord inte blir smädat. Förmana likaledes de yngre männen att skicka sig tuktigt Bliv dem i all ett föredöm i goda gärningar och låt dem i din undervisning, alltså i Titus undervisning, finna oförfalskad renhet och värdighet med sunt, ostraffligt tal, så att den som står oss emot måste blygas, då han nu inte har något ont att säga om oss. Förmana tjänarna att i allt underordna sig sina herrar, att skicka sig dem till behag och icke vara gensvariga. Att icke begå någon oärlighet utan på allt sätt visa dem redbar trohet. Så att de i alla stycken blir en prydnad för Guds, vår frälsares lära. Till Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor. Den fostrar oss till att avsäga oss all ogudaktighet och att värs, alla världsliga begärelser. Och till att leva tuktigt och rättfärdigt och gudfruktigt i den tidsålder som nu är. Medan vi väntar på vårt saliga hoppsfullbordan. Och på den store Guden som var frälsares Krist Jesu härlighets uppenbarelse. Hans som har utgivit sig själv för oss.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 Låta dig tänka noga på hur du och jag, hur vi lever våra liv och, och hur vi på detta sätt kan visa någonting ifrån Gud i hur vi framlever våra liv. Det är så viktigt. Jag önskar att den här orden kan ha gett dig någon tanke som kommer att göra att du kommer mer i harmoni med vad Gud har tänkt och vad Gud vill. Och Gud väl dig så hörs vi återigen om en vecka. Jag vill ge dig... Du har lyssnat till ett program av Radio Maranata och vi hörde mig, Gertrud Johansson, tala över ämnet åter till ordet eller att underordna sig som det står i Guds ord. Det här programmet kan du lyssna till igen på vår podcast eller på vår hemsida www.maranata.se och om du vill ha kontakt så finns det ett telefonnummer 070 201 6020. Vi på Radio Maranata önskar dig Guds frid och välsignelse och så hoppas vi att vi hörs snart igen.